të gjitha falënderimet, lëvdata të më absolute i takojnë vetëm Zotit ton, Allahut subhanahu wa taala. Përshëndetjet, sallavat të mira të Zotit xhellal xhelalu, të gjitha të grumbulluara tek njeriu më i mirë, Krisa më i dashur e Zotit xhellal xhelalu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme me qrotë e tij të pastra të gjithë besimtarë dhe muslimanët e cilet e ndjekin dhe xhurmojn rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar, në vlezon me lehen e Zotit Gjallëjallahu, ne do vazhdojmë në ligjëratat tona ditës së shtun, duke e vazhduar një cikël të ligjëratave të cilin e kemi filluar para Ramadanit dhe nuk e kemi përfunduar. Dhe Në tërshëm, në Ramazan kemi folë për diska tjetër dhe shpresoj me lejnë e Zoti Gjelle Gjelalu të pletsoj me vazhdimine pikave të cilët i ka përmendit dhe në kajim e lgjohzije. Kemi përqëllim temën të cilën e nisëm para Ramazanit dhe jo ishte të mirat dhe begatia e të qenurit i knaqor dhe në harmoni me caktimin Kadan dhe Kaderin e Zotit Gjellegjellohu Të cilin e ka titulu Ibn Kajim e Ljuzia Edhebhu alël haqika Ka than Dhe mund të shprejhemi Se kjo tem Realisht është Therje e Realt e nefësit Kuptimin se Mukani Knas Me caktimin e Zotit Gjellegjellohu Në përsusmorin e Knasis Realisht është një therje e realt, e lë haqika, në haqikat, e dëshirave, e gove dhe ajo të qka e dëshiron njëri ju për vetë vetën e vetë. Andaj me lejnë e Zodhi Gjelle Gjelalu hu, neve kemi baj 3 ligerata në këtë tematik, dhe kemi përmeni ndikon 26 dobiti, së ti ka përmeni Ibn Kajim e Ljëvzije, Ibn Kajimi Allah Mësherov ti ka përmeni në bi 16 dobi dhe mësime të cilat duhet njëri ju të sinon në Gjithashtu në Zotin e Gjallë, Zoti Gjallëj Gjallaluh. Të ndëroruar vëllezër, të kënaqurit me caktimin e Zotit Gjallë Gjallaluh është për qëllim të kënaqurit me caktimin e hidhur, jo atë mirë. Nga se caktimi i cili është përputhje me ë spirtin e njerëzit, komoditetin e tij, harmoninë e tij, kjo realisht është një kënaqsi me vetveten. Për shembull, kur njeriu kënaqet me taktimin që Zoti ja ka shkruar me pij ujit freskët, pasi që ka qenë i etur, kjo është kënaqësi me komoditetin tan. Kjo po të përshtatet tyje. Kur ti flladitësh nga njeti i të cilin e ka krijuar Zoti dhe ta ka mundsuar dikun të muflladit dhe thuaj alhamdulillah, kjo është pjesë e kënaqësisë, por se realisht në nga një kan tjetër është një kënaqësi me me vetveten. Gjasë ti po po të përshtatet kjo kënaqësi pot porshëtohet kjo rrethon, pot porshëtohet ky ky qadari zotit xhel xhelalu. Andaj do të kemi një pjesë, ne nuk po flasim për këtë, edhe pse është prej elementeve që duhet të mëknaç me Allahun xhel Gjelle, xhelalu. Gjelle Ngase jo besimtarë dhe kët pikë nuk e ka. Por kur neve pim ujë, dhe thejmë elhamdulillah, jemi të që ka dhanë dhe e më tkënaç që Allahu na ka dhënë këtë dhe falenderojmë, por kjo kjo knaćsi me kët qadar është një lloj falënderimi dhe shukri i Zotit xhel Gjelle xhelalu. Porse Kjo kjo nuk është brenda muslimanëve, ajo e cinuara. Dhe brenda besimit nuk është kjo një gjendje pozitive e madhe, porse kur të vijë ne e hidhura, kur të vijë ne e papostatsshmja, kur të vijë ne diçka e cila nuk shkon, nuk shkon për për rehatinë shpirtërore dhe ajo që ti të rrethon, kto është cikleti i madh. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e veti Xhibrili, i cili kishte ardhur për ta mësu fen të Mohamedi a.s. kuptimin mi mësu ati e që mi mësu të, të tjerve tha të regon për imanin në fond qka i tha për nga mberi së sellem e në tuk min e bil kaderi kajrihi vë shërrihi mi besu kaderit kajrit regur, shërrit edhe pse shërri nuk vjen për Allahu të barek jove të ala me, me shërri po vjen me, me vej për të robit robit e si jelë Sher, çojë Zotëshëm i Leni Zot i Gjallë Gjallaloj. Ëndaj të nderuar vëllezër do ta diskutojmë në vazhdim këtë tematik e cila është shumë e rëndësishme. Dikush thot, çfarë rëndësie ka kjo tek? Ktu ku do të vim tek pika e 32 e dobijve të të çhenurit i knaçur me caktimin e Zotit, ibn Qaim el-Juziye ka shkoqit dobi çuditshme e cila fitra të në kuptohet përse kure citon një, një alimu shumë ma, ma e kapshve. Apo, do njëher autoriteti i fjalve vartë nga autoriteti i thonsit. Për shembu, me thonë une ti ediku shtjetër një fjali ajo me gjithse mundet me qenë shumë e madhe nuk merë për masa të njërzi dhe të zemët të, të, zemë të njërzi pa njërzi parashiku vet kush e ka thon. Për shembull, më thon Hoxha dhe Avami dallon. Me thon një alim i madh dallon. Për shembull, edhe mes pejgamberve ka dallime. Haruni alayhisalatu wassalam kur ishte me popullin e vetën e Izraelit, ai ndalonte, mëni mos e adhuroni viçin, ata adhuroun. Kurrë ndalën kur ardhmusa. Mirë çka ka dallim mes Harunit dhe Musas? Kjo është me shpathe, kjo me shpathe dalon, nga se Zotë i kështu i ka kriju njërë zi t'i jep dikuit autoritet e dikuit nuk i jep autoritet në fjallë. Andaj, dë njëher i kuptojmë disa gjera në atërshëm, si kur Omen vë Khattavi, e ka kuptu në atërshëm se rakia zbanë. Por se kur kasbisht palja, pa ndryshë është. T'kishme të na veç, Omeri ka thonë zbanë me pi Raki. A kishen e njëjt, si kur kur Zotë jo. jo. i ka thonë? Jo. Pengamberi se më ka thonë? Jo. Ndë njëherë, lunë shumë rol në një fjalli. Të cilë, këta dobija të rëvët e dytë është, thoti përnë kajim e lëgjuzia, gjdo kufër, gjdo bidat, gjdo devijim i njerëzve është nga burimi i mosknacis me caktimin e Zoti Gjelle Gjelle Vellu. Dukë prun e prunë këtu, jahudët, krishtarët, me gjusët, tjetër, bidat gjitë e kështu me ratë. Pse? si janë kondë kënash me caktimin e Zotë i Gjellë i Gjellë anë dhe zërë kjo shumë anësit në a kuptojnë a këtë mesele kjo në këtë aspekt në aspekt të tjera sa zilia mos marveshet mos pajtimët mos harmonia në dërmjetë muslimanëve ku e ka zanafilën zanafila është në mos kënatsi me kaderin e Zotë i Gjellë pse Zotë e ka bohë kime kanë me pak ma pozitë ma lartë pse nëse ki nuk ja gjenë se pse e janë dhe vionë Sanjeriu nuk i flas dikujt vetëm sa su në duron pozicionin e dikujt tjetër. Sa vëllezër ndërmjet vetën nuk flasin se kta e ka privilegju Zoti me diçka, çka se ka privilegju kta. Dhe nëse e thën privilegjin e esencës është prej Zotit. Nëse e thën ekonomin, gjëjen ekonomike të dikujt është prej Zotit. Nëse e thën gjëndjen fizike, i shëmtuar mi bukur, Zoti na rrit, është te Zoti, pse e ka boti po kanë më të bukur. Ky është te Zoti. Shpesh her, apo njërzit, konfliktet nëse i kthejmë borim i gjemë ku, së shka një knasht, së në duran dikash, për shembol, apo, ka përmenim një haqërës kalani, se ka qenë një vajzë, një grua shumë e bukur, në kohën e muawjes, dhe grat, kanë refuzu me qëndru me një mezlis ma të gruje. Pse val, ka përmenim një haqërës kalani në El Isabe. Ka dhanë, kanë refuzu me me qëndru me këtë gruje të cilën e kanë qujtë gjerbe gjerbe është e shumëtuar apo e cila të në gjitë së mundjen në gjitë se së mundjes jo, ka qenë hasne shume bukur por se gratë nga gjelozija kanë refuzur me nejtë me një me gjlis edhe dë bukurat kanë refuzur me nejtë me një me gjlisë me këtë gruje pse se kur kanë qenë ato gra në mesin e edhe ajo ka qenë prezente ato janë dukë shumë shumë tume e se kur është diku shumë i bukur edhe ti pad edhe me pasë bukuri karë qenë dikuj që shumë i bukur apo sikur përshemë pasunik ti munë është daj dikuj ki pak pasurin, daj ati apo po me arë një pasunik ma i malë, ti njështë po ka ra karë qenë ati e kështu me ra kjo vëzër ndodhë në shumë fusha apo kjo bukuria është sa për ilustrim. Kështu pastaj ndodh shumë. Dikuçse në dorënd i kanse ka parë më shumë. Dikuçse në dorënd i kanse ka autoritet më shumë. Dikuçse në dorënd i kanse është më i bukur fizikisht. Dikuçse në dorënd i kanse është më i dishëm. Dikuçse në dorënd i kanse është më i shkath. Barrsisht nga konflikti i cili mundet më ju kriu. Andaj Allahu xhellahu ka fol për Hasaidin Kur'an, në Sura Yusuf, të nderuar dhësor, me këtë me këtë problem mirët. Sura Yusuf Këtë probleme shëronë, në mesin e muslimanëve, në mesin e muslimanëve në shtëpinë e Pengambedi, apo në shtëpinë e Jakubit. Andëja, komë mund të të një herë na, së në durojnë a dikanë, së ta ka po kur gjojnë, së ta ka po, thjeshtë ajna i sfidon aftësit tona. Kur jemi më prani ti, sfidojemi. Kur jemi më prani dë një titulli, sfidojemi. Këtu zotin asë provon neve. Këtu janë sfidu jehudët dhe zërë a me pranumë Muhamedin, a me pranumë a lehi salatu, vë selam andë i bënkaj me gjëvzije e siel këtë mesele se zanafilat kjo mesele i ka që të qojnë në kuffër dhe mohim të feje së Zotë i Gjeli Gjelalu andë ke nuk është e lejtë, që që me ndonë ndikush sa njëriju e din se nësi më të mirën të filani hoqë është filani i di shëmë është filani, jo filani por se rëthanat e caktuara e qojnë të tjet Jehud e din se Muhamedi është vula pejgamberdha. E din, andaj tha Allah, "Yuharrifun al-kalim", e ndrojnë me kast, e ndrojnë me kast. Krishtartë e din, e ndrojnë me kast. E kjo vëllazë, nuk është problematike lehtë. Kjo është problematika e rron njeriu vajzon në luftë me vetveten në pranimin e negativet Zotit Xhejlel Xjelalut. Andaj e ka përmendëmun qayme juziye se besimtari duhet mostërvit në vazhdimsi me e ndërtu shtyllën e gjashtë të imanit. ما بسو قادر تмир ذا تيدر براي براي تي قد بنقيم الجزيه مصيمي 27 ن دوبيت ات تينوريت يكنس من قادرين الزوتي جل جل لهو قال كتو ان الرضا يخرج الهوى من القلب فالراضي هواه اتباء لمراد ربه من اعن المراد الذي يحبه ربه ويرضاه فلا يجتمع الرضا واتباع الهوى fil qalbi abeden vë in kane ma'ahu shu'betu min hadha vë shu'betu min hadha fëhualil ghalibi alejhi min huma e njëzët dështë ata, është shumë rëndësi të gjithë jemi këto vëzër të gjithë jemi qëto të ashtë dhe të shërërë ka mëhus i tëli është nga një anë ka jo besimtari i tëli është në komplet nga një anë por besimtari mundë me të qenë shu'be dhe shu'be një pjesë dhe një pjesë, andaj Ka do një bën kajim e ljëzije dhe i bën tejmije dhe i bën shafi ju me i gjman e muslimane dhe imani jetë e baabt, pjezohet. A munët njëriju me pas kofër në zemër dhe imanë? Munët. Ka munëci. A ka munëci njëriju me pas edhe imanë dhe shirkë? Ka munëci. E lisoneti e pranon. Argument? Argument se gjithë gjina është kofër. Edhe gjithë dëshirë kunder dëshirës Allahot e shirkë. Andaj ku thanë Allahu Gjelle Gjelalu, minë kumë me njëridu dë dunja, më minë këmë menjuridul e akira, luftën e hudit, kur Allahu e shfaqit diagnozën se hupën, që ka tha, se prejuve pat dikush, që ka e dashti dunjanë. Djetarë than, shirkul i rade. Kjo, shirkë ndëshirë. Allahu tha, duja e akiretin, e dashti dunjanë. Por kjo nuk djenë nga feja, normal. Kjo nuk djenë nga feja. Por shobë, e gjistëton, mu e më rritë, dhe mu për e madhe. Thati për në kajim e lg dhe e mira e 27 është se mukoën i kënaqshëm me caktimin e Zotit e nxjerr kjo e pshin nga zemra. Por ai i cili nuk është i kënaqshëm me caktimin e Zotit i thonë muful muhalefe. Tani doni ndonjëherë duhet me praktikuar rregulla të së vet i kemi por i kemi për i kemi për mend ndonjëherë. Në tekste ndonjëherë kuptohet e kundërta. Thot i bënkajimi, më ka një knasë me caktimin e Zotit, e nëzirë epshin nga zemra. Mirë. Ajë cili sështë i knasë me caktimin e Zotit, ka epshin e zemrë. Pra ajë cili sën e duron, një të mirë tjetëri, një rëthanë caktume, do më dhe daj ka epshin në zemrë. Ka epshin në zemrë. Thot sepse i kna qëri, me kaderin e Zotit, thot dëshirat e ti i kanë anshtruar me dëshirën ndaj dëshirës së Zotit. Ky nuk do të thotë se s'ka dëshira, po ka dëshirë. Kur ti vjenë dëshira e ti dhe dëshira e Zotit thot si të malleoj Zotin e Mirë. Nëse s'mallejon, ka deri do ndryshe e çojmë, janë anshtruar dëshira së Zotit Xelaluhu. Thot kam për qëllim caktimin të cilën e do Zoti dhe është i kënaqshëm ta. Ky reagim këtu çysh i bie është mirë që njëri ju të mësot të krijon mentalitetin e, e ulemave se si i legzojnë tekstet. Shiko që ka të të mënkaj me gjëzije? Besimtari cili i cili është i knatësh me caktimin e Zotit, e ka hek epshin nga zemra, dhe dëshirën e vetë ja ka nënshtru dëshirët Zotit, thote kam për qëllim dëshirën të cilën aj edo. Që shqibja kjo? Allah i ka dëshira, dëshirë shëri atike dhe universale pajtimi me dëshirën universale ndonjëherë dë është e lavdruar ndonjëherë është e nënçmuar. Për shembull, banjunaniere, banjuna, mëkat. Dhe i vjen sheriat i thotë mëkat është. Ki thotë të di që është më mëkat, por kjo ka deri zoti, un jam i kënaqur me këtë kader. Kështu zoti s'do. Wala yardali ibadeh al-kufur. Allahu nuk është i kënaqur ç'robrit i bojnë kufër. Keni pa disa njerëz për shemb, e di ç'kjo është gjuna, por se që shtu kada është zotit, kur dojë e zotit ka me mëndru, pra ki mundohet me ja përkacu rethanën dhe gjendjën aktualet vetën, e cila është gabim, të dëshira e zotit e cila realisht është e pranishme po. Por se këta nuk e donë zotit. Këta nuk e donë zotit. Nuk mund është me thonë, kada është Allahu ati e njëna. Nuk mund është me thonë. Po thukë kada është Allahu këta e ka bo matë mirë. Kada është Allaho më kalam fukara. Kada është Allaho... Të i ki mërë se vejkët. Kada është Allaho ka që di. Të i e mundu me ditë ma shumë. Ander dhe zërë duhet me inda gjerat. Pasë të i thotë. Nuk bashkohët kënatsia me caktimin e Zotit dhe e pëshit dhe ndjekja e e pëshit në zemër asniherë. A ka mundësi dikush e ndjek edhe e pëshin edhe është i kënash me Allaho më kurë. Kurë se sepse Allahu kur nuk cakton diçka çdo njerzi. Çka mundi? Si. Kur Allahu nuk ti vjen ti ka dëror të ketë çish do ti. Gjithmonë shumica të rasteve vijnë çish nuk do ti. Ti do me pa dikant ndrysh, ajo është ndrysh. Do me pa në rrethon tjetër të stanë ndrysh, ajo është ndrysh. Do me pa fmijën tënde ndrysh, ajo është ndrysh. Do me pa bashkëshortën tënde ndrysh, ajo është ndrysh. Do me pa prindin tënd ndrysh, ajo është ndrysh. Kto ke ndryshja ja. Për Allah u ka të këtu të shka tjetër, dhe ti tash, o, ok, që shkime u pozicionuë, këtu vjen, knëtsia me Allah unë të bare kjo vë të ala. Këtu është knëtsia me Allah unë gjellë gjellë. Thot, e nëse është një shuëbe dhe një shuëbe, nëse është një pies e knëtsis në zemër, e një pies tjetër është me epshin. Për shembol, ka dikush e pranon të këtu të këtu të shka tjetër. Por së Apo, që ka të një blilgjëuzi, o adetën, el hased jenë që ubejnë el ekranu el amel el wahid. Zakonisht, Hazed i kriot prej mocanikve dhe me një pun. Por shembol, nuk e gjenë dhe një doktor, dhamve, dhe një stomatolog, i cili e merë zili një hoqë. Kjo, mërët me ndohë largë. Por zakonisht, dëntisit asishkon me një të të hoxja e as hoxja kur nuk i kriohet në njëherë me pa zili për doktorin as njëherë por doktorin shpesh herë në shumë raste ka zili për doktorat tjerë edhe zakonisht nuk i del lavdata për një kolegë dhe vetë thotë për shemë po, po, amo a i se di që këtë punë apo këpustarim e këpustarim thotë po a i së di me ndrejsh këtë punë a i se si di këtë Çdo profesion, thotim Dilxauzi, ku janë me nivel rall që lavdrohen në teatrit. Apo kjo është problemi i madh. Për shembull, nzansi me nzansin. Nzanc po po thotë kishi di shumë pun, unë e di. Apo shoku me shokin me një me thotin, me cij, në një fushë. Ekstumara. Thotim Ibn Qayyim al-Jauziyja, nëse ekziston knatçi në disa fusha, në disa fusha tëra nuk ekziston, cila shkon në fund. Të mirët në kandor qëla ka fitue. So është absurd është. Para me ndonë i lezër, Allahu Gjellë Gjellëlu në ka të regu një shembë në Kur'an, disa besimtar, disa musliman, bitë për nga mberit, s'kan pas mundësi muknaq me kaderin e Zotit. S'kan pas mundësi muknaq. Qëla është ajo? Shumë përdo baba Jusufin. Shumë përdo. Dhe kjo shumë përdo problem për ta. Shumë përdo problem për ta. Por dhe Allahu në ka të regu se në fund ja u ka fal. Por ti mos mendo që kjo e falme, apo i ka zhvesh nga, ka egzistu gjithmona jo, provokimi e ka forkua e zemrën e atyre. Por se, pasi fillun mu në nështruhe, pa nëse Zoti e ngriti shumë Jusufin, fillun mu me unë nështruhe. Andaj, shiko Ebu Sufjani, ku shëridi pengamberi sallallahu e sellem, ku rritha në shlirimin e mejkës, Ta po pengamberi së sellem thua i lajla i lalla thala i lajla i lalla e pranoj abasi agja i pengamberi së sellem ta është thujet ditën muhammed rësullu Allah tha kjo pak Allah s'po muj tha me thamë ta tha thujet se u shkatrove ta është ma e men këtë moment dhe se moment i s'pejtë kërë lezën gjarën të hikin tha lajla i lalla s'ko zotë përveq Allah t'u kri thame pas pas zotë këm kishni muhe Allati u zayeran shkon. Ama Muhammed Resulullah, Kushairin me pranoi se ti je Resulullah, krijetari udhëheqës i padiskutueshëm urdhat e tua. Ato ishin apo? Kushairi ektu tha, "U dash kimi e luftuave vetën me, luftu me, me than Muhammed Resulullah. Pse gase çysh e bëni Allahu kët pejgamber? Me këto ti se di, a ne duat me Më u nënshtrua. Ado ti bën pa imel gjozje, nëse njeriu ka për iksaj edhe për iksaj, atërt e Zotit el ghalib alei minhuma, cila mbyzotron, shpëton me lejen e Zotit xhel le, xhel le xhel. Por nuk ka mundsi kreta fusha te me qen i kënaqur por vetë pejgamberi. Mande s'ka dëjën këim eluzia, provë pejgamberi ka dar. Në kadar Allahu xhel le i gazet provu Yunus nuk i gazet provu n kadar. Kët pejgamberi i gazet provu n kadar. Andeshprova me ma, ma, e madhe e njerëzimi të është në kaderin e Zoti Gjelle Gjelle fi ula. E thëminu vele ishrun E njëzët e teta prej dobive thot Enër rrida anillahi vijemil halat Juth miru li l'abdi rrida rrida allahi an Thot, e njëzët e teta është se të qenurit iknaqor me Allahu në Gjelle Gjelalu në të gjitha gjendjet Në të gjitha gjendjet Adi sa fshirë është në të gjitha gjendjet Adi qatë më në të gjith qa ndikush ti me të shku me njëherë mendja me njëherë mu aktivizu mu instalu të ti motori cilit thot kjo e shame është për dërë një gjunja që ti e kivado njëherë dhe me thonë kjo është prej meje ka orë prej meje kjo është pasoj e vetrave të mija kështu mu të instalu gjithmonë me të reagu këto refleksa shtirasht thot me qenë iknazor me Allahun gjitha gjendjet ta jepë si frit mu kanë Allahun iknazht me tyje Më kënë Allahu i kënast me tije Fe inel gjeze Min gjinë si l'amel Sepse shpërblimi të zoti Pë i zotit vjen nga loj i veprës Kur tije i kënast me Allahu Në gjitha gjengjet Allahu thot edhe on jam me ty i kënast Kë është regull E zoti gjele gjelelu hu Kosmologike, univers, kështu e ka po Kush është i kënast me Allahu Edhe Allahu është i kënast me ta Kush i dhrot edhe Allahu i dhrot me ta A i dhrot, zdu qështu që Allah të të dhënë zë dhëti Kështu, kuptojë, buk falisht Për nga mërëzim hadith kjo Fër mërëzim e felehu rrida Fër fe mësakhi ta felehu sëkht Ta për nga mërëzim kush knaqët, knaqët Allah u me ta Kush i dhërët, i dhërët Allah u me ta Ti do njëherë, nuk i thua Allah u me gju Nuk i thua Allah u me gju Për shemë, nuk i thua Allah u me gju O oh, Zot, filani, shka musliman Së të dhënë zë të dh Hadithi sa i Buhari sahab e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njëri prej njerëzve e këshillonte në vllat vetin. Njëri, tash në gabos, afër. Leje gjunahin, leje gjunahin, leje gjunahin. Dhe një ditë prej ditëve u nervozua shumë. Se njeriu i shtuplas kani herë. Çish me këto? Çish me unë po ju them moni gjuna këto prap s'mongojn. Këto se kuptojnë se Allahut e ka lënë të lirë ti po do me nxerr pe Saj, që tërë shka që ti dush me këshiluë me, me, me, me bo sabër dhe një një sajtë përmisoë një ditë plasi plasi, kështu, apasikur plasë minaka njëherë tha Wallahi lajë këfirullahu lek tha pashë Allahun ti, Allahun Mëstafal po këti plasi sabëri Allahun banë sabër qëmë Allahun banë sabër qëmë ti dhe një sa u zove ka pa Allahun sabër e dikush dhe sa u zove Allahun banë sabër, ti pësës banë sabër andaj thasë ti stafalë Allahun Allahu gjellohë tha, kush po folë në mëntem? Tha ti ja fali, ti të s'ta pranoj punën. Allahu në rujtë. A da është me shërë mështë na provokojnë e ve, në shlej sabëri, tashmë, s'ka më sabër. Kush thë ti, ti mundët me shlu sabëri, ti shko furnizohë me sabër. Mosë u përzim punët Allahu gjellohë lihu. A da ti bënkajim e lgëzije. Fe inel gjezë, minë gjindë si l'amel. Gjezaja, shpërblimi zotit, vjenë nga loji i veprasë Dhe Allah, nëse me diton, në të gjitha shpërblimët dhe dënimët dhe ndëshkimët dhe sankcionet e Zotit. Edhe atë që ka ndëshku edhe atë që ka shpërblim. Nëse hullum të në pak ma thellë, do të gjithë sa Allah e ka shpërblim minë gjindë si l'amel. Qa shtu gjithë ka punuaj? Apo që që ka poshë shpirtin? Tha për nga mbedi sallallahu aleyhu sallem, hadithës e i Bukhari, se shpirtë atë janë si ushtëria. Që ka njifën bashkojnë, por çao kështu Allahu na ka krijuar ande Allahu të munduarit, të mëkonashme Allahun është një sh... meselë shumë e madhe. Mos, më ydhnumë me rob të Zotit është shumë e selë e madhe. Ande tha Allahu xallu ala wa fatanna ba'dakum li ba'd, do të kemi bëftë në njëri me tjetrin, fitne. A tasbirun, a kemi më bëjë sabër? A kemi më bëjë sabër? Tashin Allahu ti në një dikant që në familje, shoqëni, në fat rrethin e afërt Hizë të më të mirë me ta. Allahu që të i së provonë. Ta ka shlu nja, të së provonë. Për nga më një së zëllëm, Allahu meke e së provoj me Ebu Gjehli. Me Umej ibn u Khalef. E së provoj me poplin e ti cili 14 vite kishte pra, e kishte thur vepra, i kishte thur tituj të më doj për për nga më një së zëllëm, për njëherë ja mori këtë tituj. Pin e minë këtë dhabë. Pi i besushëm, i pa besushëm. Pi i mirë i keqë. Nuk është thoma, më gjnunui thon. Pej nga më sa më provoi Allahu i Gjallëu Elal. Edhe në Medinë s'provoi me munafika. Ja shlojë Abdullah ibn Ubay ibn Selulin, ja shlojë. Kështu dush më kuptua, tashlën Allahu ndonjëherë. Çka kemë bën me ta? Prandaj vëzërt me e, e, e skalit vetveten që më ka më ka në kënaqshme Zotin i Gjallëu Elal është një vepër e cila besimtarin e ngrit Allahu Te Bareke vëtë ala ndëtë dhëtë i më në qajmë al-gjuzi vë fi etherin israelin enë Musa sallallahu aleyhi sallam se e la rabbe thëtë është të rësmetun në një të rësmetim të israelijatëve dhe israelijatët pozitë në qekimin kërsi israelijatëve dhëjë la dhëmë bëngamberi aleyhi salatës salam kur të ju të rego një uve diqka a, i thartë e librit la të saddikohëm wa la të këtë dhibohë nësa të kanë posë për nga mërë dhe mund më ka rëjnë se ata kanë shpif dhe kanë fabriku thot i përnë kaj i melgjëzije trasmetohet se Musa e ka pyt Allahu njëllë gjelalu dhe i ka thon të shka në afron afrë kënëtësis të anë rrida që ka i thonë popli rrisa lëk Allahu razi kuptimin Allahu qofi kënëst me ty ameneve i ka thonë Allahu të barë kjo vëtëala inë rridaje fi rrida kebi qada i i ka thënë Allahu Gjellë Gjellë, u, uh, kënatsia ime është në kënatsinë tënë me kaderin tem. Qështë e janë të letha? Këto vijet dhe këto fijet e këti univerzit. Qështë e ka thënë? Kënatsia ime është në kënatsinë tënë me kaderin tem. Unë të qoj kader. Ti e vendosë, a këna është në në me ti ajo? Ti e vendosë. Qështë e vendosë? Si tje i shiknast edhe unë jam i kënast. U i dhënove edhe unë i dhënove. Pse mu i dhënu? Se unë ta këmquti me mu i dhënove. Andajta për nga mberi së sellem, jesu bubnu adem e dheher. Ibiri ademit e shanë kohën. E Allah u thotë, unë jam kohën. Kushe ka do kohën dorë, Allah u gjelizhe lëllu. Kipa njështë gërë thënë, shumë kohë e kejë që ka ardhë. Mir, ajo kohë kurakon pejgamberit, çisha kaon çfarë kohë? Çfarë oksigjeni ka pas? Çfarë orë ka pas? Në njëjt 24 orë. Sot i bën Ka'imi El-Juzaini në Ibn Miftahu daru Saada dhe bota funksionon me 24 orë. 24 orë, e lë një dhe nهار, ditë dhe nata, 12 muaj, 12 muaj, një vit. A do këto janë përbërësit e kohës? Ai i cili e ka kriju kohën është Allahu xhelo xhelo. E pse mësha? realisht indirekt dhe tërthora zi, shko në sharja në Zotin Gjellë Gjellalu. Edhepse kjo nërmal mështë të kuptoj njëriju pasaj se e ka shah Allahu në Gjellu Hala, nga se njëriju nuk e ka për cëllim ata. Andaj, shiko Allahu Gjellë Gjellë, si e mësën musën, a lehi salatu selam, a je i knast me kaderin tem, jam i knast me ti. U idhno është, idhnona. Andaj, duhet besimtari me e furnizuvet vetëm me knacit e Zotin Gjellë Gjellalu Et E 29 ta. Vezër nuk përdu mi kalu shpejtë, se muj mi kalu. 29, 30, 31. Por këto janë konkludime kur anore. Vëllohi, veç për së ta me fol tash. Veç për së këtë fjali të inel gjeze e mindzin si amel. Ja veç këtë fjali për eje. Edhe me nisë me fol për njerëzit se si Zot i ka shpërbli në bastë të veprës. A e disa shenë bujka? A din sa shembuj ka në historinë Kur'an Sunet pejgamberi s.a.s.l. në historinë e njerëzimit që Zoti i ka shpërblymë mbazë të veprave janë shumë. Por se të mundoni më lexu, dashë vëllezër, kur ibn Qayimi fol, dije se fol pas studimit të gjatë, pas meditimit të gjatë, gjatë, pas përsiatës gjatë, pas fletimit të madh. A dhe kjo është, kjo është gjuhë, kjo është përpjekje dhe dhe djersitje e një njeriu i cili jap mundet ta jap tyë Gatëshë. Apo, sa njëri ju mbledh kapital dhe lodhët për e kapital dhe e fmi ju të gatshën. A e mendojnë se kjo ka arqështu gati, apo? Por, shka mundot kudestare dhe prindim e thonë? Hëtë për këta jam lodhë, për këta që të kumpru tita jam lodhë. E nëse na e kuptojmë zë prindja e lodhë, para mendojnë, ulematë, janë lodhëzër të istudiu a edhe, janë lodhë studion ia studio 2 mbled këta me këta studion aspektin gjuhësor, aspektin historik, në aspektin metaforik, në aspektin e, e juridikës, e kështu me radhë. Gjith të aspektet për çka më thon muslimanëve këto kështu kuptohet. Kjo është mundi i madh, andaj duhet më më e vlerësuar. Foth e 29 e Ibn Qayyim al-Jawziyah an ar-ridha bil-qada' shaq shay'an 'ala nafs. Foth, mohona më shpërfaqja janë shumë të moja. Do stahon, po i burgulizoj mirë po Shprejet e ulemani janë të mëlloja, lezer Shprejet e njëtë dëzet e kuptin Kur'an janë të mëlloja Shumë mloja. të mëlloja Andaj që ka dhe në tefsir Feteleka Edemu me rabbihi Kelimat Ademi, qëka mësoj masi gaboj Pjallohu, qëka mësoj? Kelimat Fjall Andaj Allahu e boni Kader me gabu Ademi E me bo gjuna Ademi Me imësu dhe fjall, andaj fjall janë qmushme Kur'an jesh fjall, lezer ndër sot të çejnorit i kënaqur me qabajen me atë aqek që cakto Zoti. E shek ku şeyin ala nefs. Ës hendim më i vështir për nefsin. S'ka diçka më traum për nefsin se mund hani kënaqsh me kaderin e Zotit. Merre kta në aspektet e njëjë në aspektet të vogla. Allahu na provon 24 orë, e ndjejm apo nuk e ndjejm. Ai provon tregtarin me tregtinë e tij. Punktorin me misterin e tij. Mësusin me nëzansin e ti, nëzansin me mësusin e ti Prindin me fmin e ti, fminin me prindin e ti Vlavin me motrën, motrën me vlavin Bashortin me bashortin, bashortin me bashortin Apo, vlezrit dhe medveti Hoxhen me gjematin, gjematin me hoxhen E kështër, këvejt të fushan E shëtë, s'ka maran se më ka një knasht Apo, të shlon dikush ti një fjal Të, të hithëson një javë Apo, ojo këda, ka pas me ndohë Me të thanë të jata E ti trullovësht, trullosësht, provokohësht, qishë më ka thanë, qishë e shloj, apo eksteneral. Por se, kjo këtër, i zotë i gjillo, a në të di përkaj e shëtë ku shëj, s'ka marandë lezër. Allaj, s'ka marandë se dikush të atot një fjallë të randë. Dhe ti jemë mes di pozicioneve. Por qembo, muslimanë e muslimanë, të atot një fjallë. A që shte randë, nëzitë është që mos t'i folë që kurë nga ona tjetër sherjati ka thon s'lejohet mos të fol. Se ai qi musliman. Ta da. çka bën ti? Andaj s'ka nevojë më furnizu por më kanë të knaqem me kaderin e Zotit Xhel Xelalu. Njerëzit shumë let këtu japin gjikim me vëllezër. Osi foli lekët mohbet. Apo shumë el shon grua thot, "Ma ka thon në fjalë që zduroh." Apo e mbychu ta fminë vet për një fjalë që një gallim që ka bëu. Pse? S'u ne mo. S'u ngon mua, s'u mngon Pse pse e ke rre, s'm'ngon. Po mbi dikush i as spengonjes Allahun timen ngu në vazdimsin çdo urdhër, Allahu xhellahu spengon, Allahu do të bana ai s'ban. Pas 20 vjet i thot hayya ala s-sala, ai çajtor rres livrit. Pas 20 vjet. 17 vjet livrit vallallai. Vallallai livrit e ngon me di vesh të vet. Apo veç kishë po ban diçka aziz Allah. Apo mundohet Zotit me i boksi si manovra. Jo i ndëruam. Jo Allahu po thot çutumor. Jo me livrit pe vëni. Po sidoqoftë Allahu na provon neve. Ta shlom në fjalë fëmia që ç'smunësh me ball, ç'ka kemë ball. E kështu me radhë. Andajta s'ka më radh. Duhet mostëri në zer. Ç'ka thon te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I thon te Ajshës. Ja njerëz. I thon te Ajshës, o Ajshe. Unë e di kur je nervoz me mua. Unë e di kur je nervoz me mua. E ç'ka i boni pejgamberit se më kurisë nervoz? Ç'ka i boni? Ha, e dërmojnë që takë, jo, hasha lilla, kur të ka që dorë për nga mësën bë gruje, kur? Kjo është regull, apo dikush për shimë më thotë, në Kur'an shkruhet lejot me re, që këtave që më mënki? E Kur'an i këshë këtë tonë mas mirti për nga mësën bërë i sëllimë, thotë Aisha, kur dorë të ka që për nga mësën bë gronë? A që më burë i gruje, bë, bë, bë, bë, bë, bë, bë, bë, bë, bë, bë, Por kështu njeri për të ngopë pak vetën, apo sënë qëndorë ku, ku munët, e më shokës ku të munësh, apo kështu janë duafat, janë doptit. A me pengambert me lejnë e Zodit Gjelore, pasi të akrim këtë vartë të ligjaratave, dhe të flasëm i lezër me lejnë e Zodit Gjelore për një temë shumë e, thelpsore, dalimi me së civilizimit islam dhe civilizimit të tjera. E nga këto mirësi të civilizimit islam cilasht, kanë thanë djetarët, pengambert e Zotit, Allahun a i të regon Kur'an, se ata gjithë mën balafachohen me një term i cili përpshin një klasë të njerëzve edhe a i quhet Kur'an El, El Mele' El Mele' i thëjnë Mele' që ka Mele' o, imbusht, imam e ka për qëllim klasën pushtetare Kur'an dhe zër qëllën dushë surë mërë surën Hud, surën Araf, surën Taha surën Bakara Allahu thot dhe ju kemi dërguar popujve pejgamberi la melaihem te pushtetarte te tyre. Shikoj pejgamberi nuk vjen me thënë fukarave, ngomni. Ngomni se azabi i Allahut kam ju dënuar. Jo, shkon i thot Firaunit, ngom se Allah, Allah i kam të dënuar. Kjo ka dallim apo? Vjen, a do më pa këtë sure më të çart? A do më pa? Vjen njëri në xhami. Dhe njëri në xhami dhe te ata që falin namaz. O, ju mu shrikin, Allahu ka mu dënunge. Mirë, merë këtë fjalë, thujat i të, të madhit. Merë këtë fjalë, thujat i të, të madhit. Ka lëtë sa të gjilë vërdik, ka darë se skarë koala. O, i ndër unë, pengamberja ka thonë fir'aunit, fir'aunit, a di shka thonë fir'aunit, matë madhit në vendit, ka thonë, o, ti njëri, ku më artë e ti, Allahu më ka qukë. Ama letërsh mbi doptin me thonë, o, ti njëri në gomë. Kështë nga më, më mirë me bazën e problemi. A noj, njëri ju duhet ta kuptonë se ku mundët zbanë, po duhet me estërvitet vetër, duhet me estërvitet vetër. A që ka të dibe në kajimi? Muka një knasht me kaderin e Zotit, ska maranë, ska vëllohi maranë. Para me ndovë lezër, vëshë para me ndojë një skejnë. Ndjerë e vetën, në vendë Jusufit. Alejë salatë e selamë një më dhe të vlasni më ledhën me të nxerë bunarë, me të gjujtë me të lonë vetë. Edhe me të bletë i dikush, dërahi me ma adude, por do të dirhem, 5 zë dinardë, apo, apo ma shëtë qëta 5 zë dinardë, po bjema. Q ti të shënit në këtë rastë? O, 7 milion më kime që ufëshin bita, apo? Sh shë kështë e thonë ti? Me të shithë kështu njërëzit? O, do, sot njërëzit mi thonë, a ki mundë që ka dinar, që dinarë, që ka që euro, edhe t'i kushtë të skanë vala mundësi, Hej, po, K -k -k e i poshtri, ki ka dhe sumje, apo, janë njësëmi të e malkuete, o dhe e kanë shqitë për tazët, Allah qa u ka thonë, derajnë madhude, qatë që ka pasë, ka thonë, a përna shqitë një, që ka që, para mëndë vëzër, ama Jusufi, e majtë i vetën, Ale, u shqitë, para mëndë vëzër, burgosët, para mëndë vëzër, apo, apo Jus edhe e shef minisës e fajtore o gruja vetë. O dhezër, realisht, cili u dashtëve me Himburg, a gruja e cila u vërtetu me dëshmi se kjo i ka fajët, a Jusufi? Po ajo, ajo, ato e panë, a i thaj, i stërkë firili dhe mbik, tha ojti gruje, kërko falje dhe, hecëpik to, thaët Jusufi thaët i largohjo. Para me ndosilën që ashtu punët Jusufin me shtimburg, Pse? Se sa tuni mirë mirë gruaja e ministrit. Para më ndo, vëllazër, ka him burg për fajin e huj. Sa him për fajt vet? Për fajin e huj. Pse? Se shumë gora kanë fol për grujen e ministrit se e ka provokuar. Pro, Para më ndo, këtë dunjoj jamurdash, që kjo fajtori. A më duhet më hi di kush më laxhonat tjetër të kush. Andar nga zonë har shikoj, e Jusufi nuk tham burg. U do me plaspit kësti se më kanë shtigabim. Jo. Tamam, kjo kaderi Zotit. Andaj dhe e zër, shiko, këtë janë kadere në Kur'an i ledzojna let, normal. A shëtë me ledzuhu dhe me shpjegu. Por se me përjetu është shumë ma e ram. Andaj dhe e zër, neve du të stërvitim e vetë vetë, ndo njëherë këthu, shkanë fajune. Po asë Jusufi s'ka posë fajë, Allah. Nuk ka posë fajë, 7 vjetë, apo 9 vjetë në trasmetime, 7 vjetë, 9 vjetë mënin, në burë, pa fajë. Pa fajë, hiqë pa, faj. Mbunar, pa faj. Vallaj, s'ka pos kur që o faj, a e dini pëse e kanë morë urejtje vlas një të vetë, sa e majke baba vetë ma ofër, e dojke pak ma shumë. Kaqë, që a ko faj? Realisht, fajet nësi ka faj, t'ko Jakupja, po? Që apë e më ngatë, që loj e pak ma nëndej. Ama jo, shpeshar munë është ti mu kapë, a si e ti fajtori. Pëse, s'provo në allaj. Allaj thë t'u në edhi se si fajtori, t'ja mu pëm kalzona. Në njërë, na dojna me klidh, me bërtit. O, nuk jam gabim ka ar mu ki dënim Allah i thotë po e di u ne unë e di ma mirë se ti para se me do dhe ku më di po jam të bo di shka jam të bo prej të sabër e kështë më rratë andë i shka thotë i mën ka jimin s'ka maran pas të i thotë belhue dhe bëhuha fil haqika ma dje më ka një knasë me kaderën e Allahut është realisht me therë nefsin dhe Allah i pa e pas therë Jusufi e Muhammedis, e, e Musa, e Ibrahimi, pa e pasë therë nefësin, s'ka në mujtë me bëtë që të punë që e i kanë bëtë, s'ka në mujtë me i balafachu, që atër rëthana që e janë balafachu me të, vëllohi rëthana thë më loja, rëthana më ndohë dhe zërë, Ibrahimi të kërë i ka thënë allohë prej e djali, në kërë i ka thënë, në atash kërë i lezojnë e Ibrahimi të i selam, i ka thënë prej e djali, Ama, Ama e kena për qëllim me sëpërvu jo, jo vërtet me e prej djallin Ibrahimi që ta jetë masë e ka dit nuk e ka dit a ja ka kutu që për një me a i nuk ka dhënë e zote dihune e diti në me zveti na i kena vetë sa për mu shkrujt a gjë ajeti jo e Allah e ja ka pas për me prej e ka së prej thikën për me prej i ka dhënë o gjalljam shka për thuhu e para me ndohë dhe tër djallin djallin është mësejle shume madhe Balonja sot më thon pra jeni një, një fjalë, mos e thuaj beçket fjalë, heket heke. Heke. për fjalorit se heki. Suneh ek. Mos fal bekes për fjalën se s'meriton. Folë. Suninol, pse se s'e therr? Andaj thodi ibn Qayyim ju, "Muqani kënst me Allahun Qadeerin dhe caktimin e tij ther. është therrje vetvetes, me therrr. Apo, nëse kto është ballabazhimi mes nëfsit, andaj tha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, siç u çendron në Majmul Fatawa, fe inne el iqeb vë të agjub bin nefs hu al ishraku billahi ka tham vërtet më kam i vetpëlqim me dash vetën është mi bo shirk Allahot e pse përdo vetën pse përdo vetën Për, pse përdo vetën a e diti se në nj as një sen vet vetën tanës është e jotja Hiq. ka po do mjanis me numru, ka po do ka të dush njësja di shumë, Allahut ka mësu kam pare, Allahut ka dhonë jam i bukur, Allahut ka bonë jam kapacitet Allahut ka dhonë po të si kanë heqë, Allahut ka krijuje me shkaj du krenu andë dhe thajib një hazmi në libën e ti, e sjeru e lë akhlaq fë in në lë insan lejse shi shëj unë fihi je të agjebu bi insan i s'ka di shka që e ka të vetën, mundë të më krenu me ta asë nisan, mështë him me nëmru andë dhe thajib në qajjim e lë gjozije Rizaloku me Allahun është me e therëve të vetën Dutë mu, mu sërvit me e therë Egon Thotë pas të i bënkajim eluzie Fe innehu mukha lefetu hawaha Vo tabaha vo iratet e ha Nga se mukani i knasht me Allahun është Mishku kunder Epshit, Egos Tabiatit Dhe dëshires Tris e nde Pa i therë që do të rria Dhe mi i kunder shtu Së mërët mukani i rriju i knasht me Allahun Cila të janë ato? Hawaha, epsh, do me mritë e një pasurit, do me mritë e një pozit, do me mritë e një shpi, do me mritë e një gruje. Dhe rrugë që atë qojnë atje, janë qumë ta. Munë me dhe në lau që këni më shko. A munë e du, shko me shko këni. Shko. Po provove, rruju. Se të vjenë do një kaderë që ti shtë ta mërë mendja paslaj. Hawaha, të janë tërë, taboha. Dikusha përë thotë, tabjate kam që shtu, sëndrohën e une. Po safarkat tabiat ata hyvani tabiata apo me me bona me thon se si cili çshto e kan tabiatin athere pse thojna ihdin as sirata almustaqim o zot na u zon rrugën e drejt por o zot na ndryshot tabiatin se si ti ket nevoj me ndrihuar o zot na indrisho epshtona se si ti ket nevoj me ndrihuar o zot dëshirat tona ndrishoj se si ti ket nevoj me ndrihuar çish do shtë ai çish do jo na çish do na thoti bil qayma aljuzia wala tasira mutma'inatan qat hëtta të rrlabil qada dhe asë njëherë nuk shëndrohet shpirti në mutme inë qëka mutme inë është një cilësi dhe një emër që allahu jajak një shpirtit e cilët kam i thonë hinë gjennet allahu nabohë prej atëre shpiltrave të di përnë kajim e gjëzije zbohat prej këti loj shpirti dhe isa tjetik nashme me qadajen fëhina idhin të stahiku enju kalu leha e atëherë e mëriton që Allahum i thonë atë i shpirtit ja ejetuhen nëfsu l-mutmeinna o të shpirt i qëtsum mutmeinna i rehatum i rgji'i ila rabbiki raghijetën mërdijetën këthahu të zoti jot i knaçt dhe me knaçtësi për i zoti gjellë gjelalu i knaçtë, i në knaçtë më tija fedkuli fi i badi hynë të ropte mihë vë të khuli gjenneti dhe hinna në gjennetin temë, Allah u në unë soft andaj dhe zër shartë për me hi në robë të zotit më khani kënash të Allah u meneve e me hi në gjennat cila këka me mri shpirtin me bo, mutmein, i qetë e mutmein nuk bo dherisa, tjesh i kënash me qadana Allah u gjelle gjelalu pas e dhe di mën qajme gjëzije e të thële thun e tridheta primsimeve e në radhi Muta laqqin awamira Rabbi, addinijeti Val qaderia, bilin shirahi Val teslim, val tibin nefsi Val istislam, val sakhitu Jete lakqaha biluddi Dhalik, illa ma vafaka Tabahu va iradatahu minha Dhe zonat e tredhjeta Thot, e tredhjeta është se aj cilje është Iknast ma Allahun I pranon urdat E Zotit, fetare Dhe qaderike, të dhe mëdhon Universalë kanë bojë me jetën të anë dhe aje që ka të rethon tije, i pranon me gjërësi. Nuk i ngushtu që ka ndohë dhe tash. Këti po vëzër, për shemë, dysa njërës e mërë dhe esh një lajmë. Për shpinë tijë, diçka që e rethonë, janë nal nalë frimën. Frimën janë nalë. Smundët me pranuj që të lajmë, që i ka ndohë. Edhe pse e di që kaderi Zotit ashtë. Vdekje, smundje, psim donë dështim në një humbje ku ta diçka prej presencës së Zot nuk janë përputhshme me me shpirtin e njeriu nuk mundomi pranume inshirah me me mirësi dhe me qetësi wa taslim dhe me me çka me dorzim wa tibin nafs dhe mukan me shpirt të mirë wal istislam dhe dorzim absolut Thot dhe ajë cili i dhërot me Zotin Gjellë Gjellalu hu, i ka kërret këndër të atë eksaj dhe nuk në qëtë me kaderin vetëm se që ka përpudhët me tabiatin dhe dëshirin e ti të asetë me një shemë Allahu kaderin e ka ajo e cila neve në shëtit buk falisht sikur që na hipmi në vetur dhe na aeroplan apo trana ku dhe qoft apo Dhe aninja ku të qovë. Kaderi në ahëshëtit në evre. Ti nuk e di ku ki me shku. Allahu gjeloha tha, kur kush nuk e di ku shka me lindë. Se di. Kaderi e bjenë. E bjenë. Ty se di që shvjenë. Kur kush nuk e di ku ka me vdekë. Se di. Nuk e di. Këto janë kaderi që ka neve në ahëshëtitin. Bledzat, kur po hipmi në aeroplanë. Apo po hipmi. Qëka ti të rësonë ti prea? e këtë këti procesit kërë ti hip në aeroplan, biletën e blenë, kuferin e banë gati, valigën, edhe... Veshtë një sen t'intereson, ku? Ku e ki ka rikën? Apo? Që t'u ullë. Apo? Që t'u ullë. Rekën. Që dërshka që ka t'intereson? Nësa ora keme... keme zbrit. Apo? Pa do të dojmë, para përshqështë keme zbrit që kaqë. Mirë vëzër. Kur jemi interesu në atë cili është pilotit të i drejtue? Aeroplanin. a mundet dikush a e ka këtë mundësi sot me shku me thonë në aeroport pa më kalzu me me emën me mbi emën ku është shkollu, ku është profesionalizu ki pilot dhe me mi kalzu këtë ato ku ka me shtypati qa banaj ja ati mi thonë pa mi kalzu që të unës hipi qka i thonë, bëjrom dirpi këto si dush që biletën që vendi ku e ki si dush ka së ti të interesonë e mirë dhe zërkjo aj pilot i njerja, mundet infrakti me kap, mundet me vdek, se kena përcelin me shti panik, hip një aeroplan, e Allah u në amatje, apo, por se dhlo mundet me vdek, mundet me, me ndodhë, gjithësën, zotin arruj pishqijë, por se, na nuk po interesohemi fare, ashtë dikush të tje, dhe jo rasish informacionët të cilat neve në avince, apo, se pilot i vetë me në gjithë aeroplanin dhe ele, dhe pi kafe bashka ti, pas taj me njerëzit, apo po ti nuk nuk trenbush pse thoshtu kjo e sigurt e kanë e kanë drejt ata apo e kanë drejt e po mirë allah ata e kanë drejt njerëzit janë edhe në vetur keni pa fëmia doni ar mund të rikthu me thon babaj a dety me pozit a dety me drejtuu makinën jo veç vet ku kena me shku kur kena me mri e kështu me radh edhe njerzit hipin dhe i besojn drejtuesit të makinës dhe veturës e vlezër Allahu Gjellë Gjellalu i cili e zbret kaderin i shëtit kaderet të bepi këto të qonë këto, të merë këto, nxera tje të abjeni i fatkeci, të abjeni i mirësi këtë a i banë këto vallaj së një përgjit kërkusha ti e pse dë njëherë së njëmi rahat ku atë të më quve vla, dje, vësht njësën ti aje dje se ku do që të qënë a mirë për... ti vësht njësën rë rahat ti a dik shka dë ush i kujdesim ne ata ku e kanë vënë në ne ku do të më ne çuto rreth çuto a ndërri rahat ama doni herë kotur bulenca rerahati e dinatos kanë të bota do njëra po kotur bulenca se dit a thos valli shik ka der ku kanë përfundu rerahati e din zoti po andaj çka tha ibn kai me xhozije ke çështja sa i beson allahut gaibi është imshaft subhanallah wallahi do të has shembull Shumë praktik, po është shumë i njajshë me kaderin e Zotit. Wallahi, sa u thime të kemi ban kontinent, kontinent. Hapo, njeri njësit për këto, e shkon në Afrikë, e në Amerikë. Kur pilotë me si s'ka pa? Kur pilotë me si s'ka pa? Asë nuk e dhja e që ka ban atje. Edhe rirahat. Jo, ga, e ki pa të sa një. Jo, e ki pa të sa një. Jo, e ki pa të sa një. Jo, e ki pa të gajle, se kam. Se mu më mërzitëm për këtë, këtë punë? Zoti ju në gjelën a thotë, rrini rahat, ku t'ju qoj, mira puna. A ma musë më ka dhonë që ta, për e të mirë është puna, aje e dimë se s'ta ka dhonë. Me e kuptu që këtë meselit që shto, a ka njërë, më mundësit dëndjarë, me njaut tërbulu i mani? Ska më mundësit. Veç dush me thonë, e di aje, e di aj, aje këmë qonë? Aje është maj dishmi, maj forti, o dhezër, ati toka si hikë, ka thënë Allahu gjelë, gjelë, luhu, Inna Allahe jumë siku sëmavati wal arda en të zula. Allahu imban që i e dhe token mësë, mësë të ikin sa planetin e ma Allahu. Përënë, pak me ikaj. Pak me ikdili, pak. Pak me ikdili në shkatronë neve. Apo, një il, ka thoni pënkajim e lëgjuzinë në më iftëh dhe rësaad, një il ma nj i voglë il, është sa malësia e tokës. Më jaftën me e përplasë njëftën njëllë me e përplot, me miliarda i e të zotit, kur kush nuk po, apo përëndimi u shashtri spituëtës, a mos val pak me, me nëmshut i kush. Allah o thëtë, inë Allah jumsik, Allah i mban, a i cili e mban, qilin dhe tokën dhe djilin dhe hanën, mës me livrit, po ka derin e mamalet, heqë mësën tëtë, kime e zbri që ati ku duhet, që ati ku duhet, e ti duhsh mja dërzu zotit që shtjen, e di E pse unë ndodhem çtu, çtu sa ai çtu, çtu ka zbrit. Do Muse, të shajë doni hart merr çon dikun tjetër. Ti dëshmokon musalliman i dorzuar përpara Allahut te bareke. Wa ta aladhi min qaim aljuziya, ai cili është i knast me Allahun, këtë thojë pronon rahat. Po drijlot dënia, akibonë po dridhët, në drijlot, ai e drij dhe vjet jashtë. Toka është e ti, qielli është e ti. Andaj tha Allahu xhelel Gjelle xhelan në surën ku e përshkruajti kiametin. Idh shamsu kuwrat kur dielli do të mbthjellë dhe rrësohet apo dhe por shkron Allahu kiametin me lloj-lloj porshkrimi në fund ta ajeteve çka ka thotë Allahu xhelel xhelelu fa aina tadhhabun e ka keni më shku ku këna më shkuve azot ku për drejtë Allahu tokon po dal me jashtë kur përçetson po himrena ku këna më shkuve azot kur po vdes dikush në tok peçojin te Allahu me durtë tona apo këto kanë na çu dikush me me durtë tona te zot te me durte te të zot ijon xhelel xhelel fi, fi ula an la gazer ta kuptojm këtë çështje se neve na takon veç në send. Raport me pa të mirë me Allahun. E ai i drejton çështjet, çuçi është më smirti. Çuçi është më smirti, më urti, më i dishmi, më ai i cili është bamirësve robët. Si tha pejgamberi Alayhisalatu Wassalam kur e selam, pa një nam e cila e kishte murt nga turma e robëve fmijënave, edhe mulsiqaton bi sadriha, e kishte ngjitur për për djoksin e natë po pejgambres atarunha apo shefni shikopa pejgambres çuçi bien ngjarit konkret tha pe shefni ta poja sallallahu tha çka jo murmendja a ju nzarm tha jo rasullallahu por veshn se s'ka zgjidhje tha allahu është më i mëshërishëm juve sa këna ana me kët fëmijën çështos si ta kuptosh letës po ta murmendja se allahu do dë me dënu është agresor ndaj teje zoti na vloj veç prit ku të, të zonjen gabim me çka truva jo Ka shumë fakte që thosht ashtu. Flima jote, uji që ai pëi, buka që ai ha, ç'i jë rehat, a nuk dëshmojnë se ai s'po do më të dënu? Po të po prit, hajde, hajde an sadush. Ekstoj me radhë. Ado ibn Qayyim al-Juzeyyë, e 30-ta është ta kuptojmë se knacidja me Zotin është siguria e rrugtimit ka kana ka, ka lauta varqa wa ta'ala. Ado ibn Qayyim al-Juzeyyë, e 31-ta, për dobive është enal mukhalafat Kullëha asluha min adem rrida Va të taat kulluha asluha min rrida Va hada inna ma ja arifuhu Hakka l'ma arifati Men arafa sifata nëfsihi Va ma ja te welledu anha Min të taati Va l'ma asik Fëtë dhe mën qajim e gjuzi e të rrëtë e njita Prejdo bive është Se kërrejt Gjunahat Dhe mos dëgjimët E urdhave të zotit Zanafilën e kam Nga mosknëtsia me caktim të zotit gjelle gjelaluhu dhe kretë bingjet dhe dëgjimet me Zotit e kanë zana filon teknacija me katerin e Zotit Gjellë Gjellë Aluhu thot e ketë mesele e din me njohjet vërtet a i cili e njeth nefsin dhe ajo qka lind dhe pëson dhe reflektohet nga nga nefsin prej bingjeve dhe mos bingjeve qka do më thom kjo? Gjdo kushka i bindet Allahut, e ka qu të bindja se ka qeni knasë me kaderin e Zotit. Dhe gjdo kushka nuk i është bind, Allahut e ka qu të mos bindja se sështë i knasë me Allahum. Pse si e të falë? Pse? Na e shpjegohë. Pse si e të falë? Jam të tutë se mështë mështë mështë mështë artikullu, dhëtë me shitë se s'ka o vakët. A po? A kjetëri pse? Thotë më falë, me lëviza po? A po? Ka tjetër çka thot? Shumë tjetër ka këtu për me fol. Po na nuk e kemi këtu tash me selvet. Po çdo kush ka se si vjen dit Allahut, a diku e ka problemin, te kaderi i Zotit, s'është dikash me Allahun Xhejel Xelal. E ka një, një paknaci, e ka dikun atje. Një shpirt e ka një paknaci. Doni arah shfault, doni asë shfault. Allahu Kur'ani ka shfault paknaci te jehudve. Çka tha për jehud, hasadan min indifusi. Tamam, një kategori. Kategoria tjetër që është e psharakt së një lan e epshët atër. Apo, sa rasta i ka përmenim në gjëzit, i përnë kajim e gjëzit, dhe i gathet u lehefen, shumë prej atyre të cilët janë dashamirës dhe të pasjenuar pas rakis, kanë thanë, deklarativisht, ka përmenim në kajim e gjëzit, i gathet u lehefen, dhe kun folë direkt me ta, ka thanë dhe Allahi, vetë se ju e ndalon i rakien, si në islamë. Se në pijet, në pijet shumë pijet, Apo, a i ketëri ka dhon, gratin daloni ju, a unë është, shmuj me nejtë pato, një gruje së mdellë muë, aska atër së mdallin, unë i du 500, një mi, një milion, ti dujajnë e duhune, së frijet njëri ju, apo, dhe s'hin islam, i bënkajimi thot, manë e men, kush së ngonë Allahun, që tu e ka defeksin, së shtikna shdikon, a në dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe zbatimin e urë dhe vendajzot i Gjellit Gjellaluhu. Por që imbu, tha Allahu Gjellit Gjellaluhu e minë në nësi me një abudullahe ala harf. Dhe ka o pre njezit që Allahun e adhërujnë në harf. Si ta godit e mira, i të me endë. Më pas mirë, thët, mira puna. Mira puna. Kedre, ka pare, mira puna. Elhamdulillah, vjen gjami, pastrojot. Me bo me godit, pak ku karalla, ku dënje keqe. Shë me bo është të gjami, thët? Shë me bo në gjami? Shë Qaj Allah që t'ka dhonë mirë, qaj Allah t'ka gjithë që këtë fukarallëgë. Qaj që ti ka borë e thonat e mirë, ti ka qëtë kësijatë, a i të sprovonë. Ti se di që ishë të sprovonë, sprovët e zotit janë lëllëshme. Pasaniku, anështë i sprovonë me pasuri, vallaj ti se di sa azapin e ka e me pasuri. Te erujtë, mështë të më hupe. Apo? Ti dhu, subhana lo, këna që filani far shpije, veture, i farëshpije ka të mirë, apo? Qarë veturë e ka të mirë, ti me bo me hin, O, më ka gritë që ajo dere kerit këput i kejtë. Bëllat të qëta seki që kështë li të letë. Tyra hati i vallaj. Bëllat të që ki gjami të shkatë duhet me regullu një gritë dhe ka këtu. Apo shpirti u ka këput. Azab e banë Allahu azab, vallaj qëfar azab i kemi pa njerës që që banë azab. Ka tjetër i e qëtë atër dhe veç e këshirë, të të vaf i banë. I banë të vaf. Këtu ka në mëni muslimat me më botë të vaf hekurit. Shumë edu, që sajmira, qabja bëta bëta, vjok e riot, ti se kikëta, ti se kikët me sejle, rahat i e, ti mos më ndosën së provat, vjenë ti që ishdo, Allah e tërturon njëri me pare, vë Allah i së ta mërmenja që ishë tërturon, ti thukë që ishë tërturon, që e që ishë tërturon, jashlen Allahu me pare të veta azapin, e ti i e rahat piksaj, andaj mos më ndosën këtë dunja, dikush thot e që ti operacionit së provi këm h Gjema në një, që ka? I ka hik. Allahu i përmenj një hudet në Kur'an, pasani ka të matlojnë dë një, dhe ja u ka shlu një sprovë si lera hatë. Cëla është ajo? Dojnë me jetu pa fundë. A me edinë që kjozë ndohë? Kjo i këputë këjtë. I këputë kjo. Shumë kini, po ama të të milan një ditë. Shumë këtë që po? Ako shumë këtë? Allahu tha, jë weddu ehaduhum lawju ammaru elfe san do njani prej tëre me jetu nimi vetë po që jetohet, du me jetu e fakti që e di si së nëmrin që këtë dërejgje, e këput ata e këput andaj lezër, Allahu Gjeli Gjelalu në e kabo shartë, je i kënast dëbi një badetë, si je i kënast e këndërstën Allah ama jo azabë dyfish është ajo është azabë dyfish dhe e dy të redhete dytë atëme këta e përfëndojnë atë ndëruar lezër është në Ademër Rida jeftëh u Babel Bida e të kjo është ajo palca që ka është sprovua bashkohoria me këtë meselë. Mësë më kanë i knastë me kaderin Allahut e qelë derën e bidatit. Kjo është konkludim i qëditshëm dhe madhështorë që dhështorë i mënkajim e lëgjëzije dhe shumë i, i, i imt dhe i hollë a po delikatë se si ka mundësi njëriju nga mosknatsia me qaderin, me e tjel dherën e bidatit. Pas të i thotë, wa rrida jughliku anhu dhalik e lbëbë, mukan i kënas me qaderin e allot, e mshel ket dherë. Wa lo të emmelte, bida arra rafidhi, thotë si kur të meditojsh në bidatin e rafidhive, wa nnawasib, edhe nnasibive, të cilat e urrejn familjën e pengamberi së sëllëm. والخوارج ذا خوارج لرايتها ناشئه ان اضم الرضا بالحكم الكوني او ديني او كليهما كما جيت الزنافيله شاي كاچو ابو رافيدي نواصب خوارج ابو شوار دوي بيداجيه كما جيتس اش nga dy nga dy زنافيله اوش اش تكنى اي باك ناس مقاديرين قادريك كوزمولوجيك يونيفرزيك Apo nuk është t'ik nështë me kaderin fetar. Apo me dyt. Bashk i ka ba. Si. Meri shemë o Rafidit. Apo pëse janë bo Rafidit, vëzër? Pëse janë bo Rafidit? Apo na e tëmë Rafidit. Pëse janë bo Rafidit? Se ne ka ndëru Ebu Bekri më kanë i pari. Pik. Se ne ka ndëru. Anda i shenë në gjithë dhëllë i gjëratë të të tëre. Lënëtullahi ala Abi Bekër. Lënëtullahi ala Omer. Një tobe vëzër e i banë Allah t'i badet të i pëtanë malkimi Allah qoftë para me do dhe dhe dhe këtu nuk pjabërmeni një hoxë se dykush pasaj mundet e dhe mu li kështue edhe me, me parcel është një hoxh i tëre i rafidive i ka hitë dyshimi do gjematlive të atina se omeri mos është i drejt edhe haj ma dërs se si ka arkë mo i hitë dyshimi këti gjematlijes se omeri është i drejt. Dhe thotë, valahi, olazni, ati me olazni vetë vetë, thotë, unë e thot, thot, kam frik, se qishka mi dalë zotit për para, me këtë besim se omeri a i drejt. Tutna. Shumë tutna dhotë, që Allah ka me e djekë me zardë. Ty, ty me, me dëgju, me endja, me endja se pranon këtë këtë hitabë. Njërin madë më gatë për nga më berë, a i thotë, ati gjematlijës, ka, ka nishu bohatët, thotë, unë nuk e di që është kime shku të zoti e ti me nënë se omeri janë njëri mirë se di dhe të që kime shku ola haule ola njëri u që ditit andaj vëzër mësë që dit vallaj është legjerata publike me cindre e kam pa thotë une që dit tutën adot që është kime shku të allah e nuk beson se omeri është dëgjall andaj ka dhe njërë sotë vallaj mundohën mundohët atë shka e ka mordë zili aç kasedo me e bon shejtan po valloj mas iblisi te kijen ka dale u thase ti ni pos marrvesh eki pos me ta jo jo kia iblis mos mos mu kon iblisi kia lulrolin ati valloj nuk hoço ashtu nuk hoço ashtu valloj ti ni mos marrveshe tamam keni mos marrveshe po s'është iblis iblisi është pse se s'është i knas se allah e ka çu ketj njerëri andaj vozor shikoj rafidi pse pse kan problem smunën me duru ato çe vobe kë lem koni parë pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E këto vëllezër ka ju ka hi me jehudëve. Për jehudëve, jo bihud, nuk kanë dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe nga urrejtja ndaj Muhamedit çdo kush kanë, kanë shka ka çdo kush që ka qenë për Muhamedi alaihi salatu wasallam është i urreitur. Andaj shiko. Nwaçp. Nwaçp, dofta për shkak se ska të na edhe nuk janë të njohur, në historia njohur është një grup e cila i urren familjarët e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam. Nëse familjarët e ibn Sam kan privilegj, më shumë sesa ni musliman. Për shembull, ë ni musliman, për shembull Bilal, është i privilegjuar te pejgamberi s.a.l. ë është privilegjuar në islam. Por Abbas është më i privilegjuar. Pse? Sepse është musliman dhe Ziadë, musliman dhe shtet. Sula është shteca, është gjak i pejgamberit s.a.l. Por nuk kanë gjak i pejgamberit. Edhe musliman, kë errit apo e rrit privilegjin? Edh dikush nuk ka mujt më e bajt këta të quen në lasim rafidit neve në quen në lasim rafidit neve në quen se ne nuk e dojnë a alijum kince që mund i gjë dëgjën vazhdi me shijat rafidit alijum të se përmenin hiq fjal të alijes nuk i dojnë apo? ne e dojmë alijun rradi allahen ama aliju i ka dit jem njoni e ka im e bubekër njoni umer edhe këto ja dojna ato kur nuk i përmenin njoni e aliju se ka e bubekër dhe umer apo? pse sepse i bën me uprishat bazën që ka e kanë të ndërtuam e fenë atyre mbi ta. Wal khawarij wal khawarij çi goqta ka ardh apo harqusi i një hor të venga mbi se zellem dhe i ka thonë ja rasulullah id dil fa ma adalt. Ka thënë ja rasulullah banoj i drejt se subhanah i drejt. Sa ibn Qayyim al-Jawziyah subhanah në në tomasa uku le hun. Thot, i madhësht a i cili ja u ka përmbyjës me njëtë. Njëar i thot, ja Resul Allah, ma sani i thot, banu i drejtë. Parëmdo, veç, veç me, me ditush prejene ti. Ja Resul Allah, këtu përfundon qështë që ti i thave i drejtë, apo? Se i thave Resul Allah, që i shpithu ma sani, bahu i drejtë. Piri përthot, i madhësht a i cili i përmbyjës dhe njëar, apo? Shumë a kipoti sa njështë, Unë s'di jam jahil, ama edhe hoca, a leksah hoca s'di. Tash këto çuçi bashkon këta? Po unë s'di. As nuk e di çuçi është, ama edhe ke çish po thot se ka mirë. Kjo gjell i komplikum, i kem ston ngarkum. Po kisë di, veç Nissan piksa mosdia e ka nzer se edhe kisë se ka mirë. Çuçi e ditën nga padija se aj s'po di. Çuçi e ditë kur s'po di, po du s'po di. Çuçi pse di se kisë s'po di? Dhej, ja Resul Allah, bohu i drejt Po mirë, mësi është Resul Allah A nuk është i drejt, që ka tha Pingabiri së sëllem, në demant Shumë shkort i tha, vaj hak Thaj mirë ti Përë më zanë, prapë, e këtaj të butësia Vaj hak Tha, e kush është i drejt, si mështë jam unë i drejt Gjema një njëri Kush këka që i drejt Gjema një njëri, fëtirë toke, subhanë Allah Që këka i drejt, e unës këkam i drejt Gj Wallaj, në qëllën të kësë në gjenjë, si Muhammed e Samësë në gjenjë në gërëkon. Apo, andaj, ka thënë Shekhu Islamë të imi në me gjmullë fëtawa, fe inë shëni e ke huel e bëtar, a i cilit urejnë tyje është i shtërpë dhe i papjel, ka thënë gjdo bidat gjikohi se fikësaj. Gjdo kush, qka, me vetë dje, thot ki hadith, s'kuptohet s'kuptohet ashtë, dhe e dizës, kuptimi hadith është diska tjetër e ka Shtarpe banë, që ka do më në shtarpe? Nuk vazhdo, s'ka vazhdimësi. Abo? S'ka vazhdimësi. Andaj, të di përnë ka ime ljuzije, s'do bidat dhe bidat gji, ka limbë nga zanafila cila, nga cila farë, nga farë e mësknacis me, me kaderin Allahot. Ti s'mun është më përgji në kader kanë e banë Allahot për nga më berë. S'mun është më përgji. Ata thanë, na dojnë apineve, po dhe Allahot s'bëdo e lëmbia uminna a da të dhëshin jahud pengamart janë tërndë tërndë janë pengamart këtë për të Ibrahim i tërndë Allahu gjellë a shka tha e hum jeqë simunë rrahmete arabik a ta kanë me da rrahmetin e Allah së munë me da ata Allahu e banë për jarave Allahu e banë për jarave dhe s'ka këtu kush leviz këtë liqë zotit e dhe kështu në rrë a daj dhe zër ta shërtojnë a shpeshar zemërën pse filanin se du pse me filanin kam mund është dhe një herë me ra kësi, kësi komplikime të zemrës. Dhe mund është mësë me pa shumë të vërteta se ti kemë ndu se une filani sëngoj. Pse, zduhët më kam filani. Kipa, dhe se njërës, Abdullah ibn Selami, vlazer, Abdullah ibn Selami, shoki për nga mberisem i cili ishtë nga të dishmit e jehudive para se më pojë musliman. Shkojte për nga mberisem dhe e pranu islamin. I thaja Rasulallah, inë ljehude kaumun buhtë, Tha ja Rasulullah, këto jehudit janë njerëz buhtë, qëha i bje buhtë. Nuk i di, s'kan dhe një paremë. Qështë i kujtoht të të në, buhtë. Si dojnë i thojnë qësa i zë vërtet, si dojnë qështë thojnë i thojnë, pa vërtet. Tha ja Rasulullah, thiri ata dhe mësju ka dhësja janë bu musliman dhe veti për muhe. Veti. Edhe i thiri për nësan. Fëma dhe të kulune fi Abdullah, qëka thuni për Abdullahin? Kajruna, ibnu Kajrina Sherifuna, ibnu Sherifina Alimuna, ibnu Alimina Shprejem, sa i Bukhari Maj miri jon, ibiri mat mirit Të i të limal Tjetër Sherif, fisnik Ibiri fisnikut I dishmi, ibiri dishmit Gjëtë të ti të, të, të, të jadhan Këtan, që ka thuni me pranu Abdullah i Islamin? Thënë shërru në bënu shërrina, thënë maj keqë i jonë edhe babën e ka posë të keqë, ka dalë, ka dalë, maj pa dishë me jonë dhe babën e ka posë të gjahirë, ka dalë, ju parëzit datëzit, hajtë ki, babën, a ka vlezër kësi? Plot ka vlezër. Kur ka interesë të të më shalak i vlavi, vallaj me apërish e banë nipi e bijehlit, e këmë di thotë se se hera konë i keqë, po tërëve zjetë kënejt me të hovlo, oh, oh, oh, 30 vjetë kënejtë me ta, qishu boj keqë veç kur ta prish i tije, o se heru kanë budalaj, po e ti kur kënejtë me ta, qëfar i e kanë ti? A dhe dhe zër, muzbami e hudën buht, apo, veçëm kur ashtë me nejëve, imi në rakjë vla, fa, qëka tha sheikhul islamu të imije? Qëka tha sheikhul islamu të imije? Ebu Hasan el-eshari, Ebu Hasan el-eshari, të cilët përkacohën esharit këtë taj, apo? Apo? Tha se e ka dasht hadithin e për nga mbedis e sellem, Allah e ka bo imam. Kjo dhe zër, a di kush për thot? I, ibnitejnija, qatë shumë ja kanë zonë shpirtin, dhe ja kanë gushtu zemrën, esh arit, ojsh zërë me thonë për të parin e tërve këtë fjallë. Ojsh zërë. A di shivja, o dhe zërë. Me të masakru, me të përsekutu, me të dëbu, me të burgosë. Disa njerëz, edhe ti me thonë, qata të parin e kanë shum E ku me të në këto që i të persekutun, i bëntimje nuk fol për këti kandit, thot, imame ka bo Allahu, pëse? A dojë thot, imamul eshari, pëse? Se pëse Allah e ka bo, ty s'mun është me ndalë këta, s'mun është me ndalë, ka thonë pëse se e do hadithin e pingamberi sëselle. Allah, si të cëli që e do hadithin, edhe nëse ka bo në dikun, Allah oja le pozitën për shakë dashnijës që e ka bo së pingamberi sëselle. A bo Edha që do ka gabu, e, apo dikush suksesin më të madh e ka, ka gabuar valla, ka gabuar, leje ti këtë mohabet. Ti ki mashallah e ja ka qejtë gajimin apo? Ka Ga, ki ki suksese ka, kthej ja e ka qejtë gajimin. Ollah ti sa dush fol, ata dunjoja e ngon. Dunjoja e Ollah e ngon, po të, të ka thonë Sheikh Albani hadith-e sahih. Edhe i flazejm rrah. I flazejm hadith-e dhaifi flazejm rrah. Ti kta sonja mer, sa dush ti mend me dal sonja mer. Ai thëpse Jo pse unë ti e ndan. Jo, jo. Zoti ja ka dhënë. Ai ka shërbi hadithit pejgamberit. Ai s'ka flet për hadithin kur ti kibo po xhum. Kur ti kipi çaj ai ka kshir hadithe. Kur ti kibo po çejf ai ka kshir hadithe. Edhe ti mendon se pençajtorat janë ka gabuar lekët mohbet dgjoj. Ai ka gabuar. Po ai ka gabuar po Allah është problem, pse u mundua dhe ka respektuar ditën e pejgamberit s.a.l. E ti e unë ku çish kemi apo punës? Sa je djersiti për ditën e pejgamberit s.a.l. Apo? A neve shpesha nga përzinë hadithin me Hasan al-Bazrijun? Hoxho këtë aja tha Hasan i aja tha për se po, nga mëberit sëzellem? Po në au ka përzinë eve. Pse? Sepse nga kena problem me kaderin e Zoti Gjelli Gjelaluhu. -Gjell nga njësme nga mos respekti i ati qëli ka vonë kontributë Allah. Ka vonë kontributë 17 vjetë. E ka shërbi hadithin e për nga mëberit sëzellem. Se Ibnul Hejtemi. E këni të gjuket njeri? Ibnul Hejtemi. Kiv dhe zër ka thanë për ibn Allah e faljt, që të di më më dhe e biu. Allah e faljt. Por se, kjo dhe dhe rësi Shekhe Lboni. Muhadith. Kanë thonë djetarë, unë zili zi e ka kapë, ka thonë i bëntejmija sa musliman. A, a erdhën kjo? Jo. Pëse, pojnë ashtë të gobim e ka. Gabim, gabim. Apo? Sigur di sa. Për ka dikush të prim, apo? Në mesejlet e tekfirit, apo në nxerës qezër për islam. Këto janë qafira. Allo, ti keve të folë për gulluvin të këfisht e të përdu këtë e qafira. A e kini po këtë njerëzi? Që dhëtë, allo, a ju gutke. Edhe kiç ka përgutë, e që shqivje? Kiqafira. Po ti a përduzës me më gutë. Këtës janë musliman, këtës janë musliman. Pse s'janë musliman? Se këtë përgutëshin. Allo, folë për të gutëmën, jo se s'janë musliman. Se ti rave ma getë se ata andaaza drejtësia e Zotit duhet të ndjeket në çdo mesele. Andaj ka thënë ibn Qayyim al-Juziye, "Mukani kënast me Allahun, tabi Allah kënacin." E ku tabi Allah kënacin çonte shpatullja e atit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, te Abu Bekr, te Umar, te Uthman radiuh, ne lutje me Allahun xhelal xelali që Allah mos t'devijon zemrat tona nga e vërteta ne lutje me Allahun te bareke ve te ala, që Allah të na vë ndjekës të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ne ban Allahu xhelaluhu librin e Zotit Sein din e par Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shpjegosin e par ne musalallahu te bareke tuara qe te ndejme Ebubekrin Omerin Uthmanin Alijun Abu Beida ibn al-Jarrah dhe gjith sehabet e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam me lusmit zotin ton xhelel xhelalu qe allah na ban prej aderes se na qadira te hidura jemi te knaqur dhe atje qe jemi te knaqur te allahut na eshtoj durimin dhe te na jap sa apër që të jemi përbaluës të të tëkqijëve të cilat mundemi mësëpravuhe. Elus me Allahun të bare kjo të tjara, që Allahu gjellë gjellërët në muslimant këdët që në Allahu të ndihman, Elus me Allahu gjellërët që Allahu zullum qarë dërme dhejti të spartalon, gjitha të të cilat i burgosin, haxalartë të muslimanve, ulematë të muslimanve, Allahu tja u bjen shkaterimin nga duartë të, të tëre, اسمي الله مجدد جلال وشاء الله تبارك وتعالى تكثنك نارين مسلمان وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو القفور الرحيم والحمد لله رب العالمين